Atxaren poesia eman duten poetak, hoien artean, Aurelia kotxa endaia. Euskal Zainoso izateaz gain, idazle eta ikerlari oparo ere bada, baina guztien gainetik poet da. Atxa emanez bizi baita oraino munduan. Horten ez du parte hartu hogeita bosgaren atxaren poesian, baina hogeita bosgaren atxaren poesia liburuaren orkezpen ospakizunean egontzen gure ahtean. Jaz partaz duzuen atxemanez gainerako gluhtarroi, eta bere lehen atxa 2002an eman zuen senpereko estikenian. Talibanek zioten emazte motelen bisaiak direla txandriarekin estaliko. Txadoan aldiz kondenatuko erotik erotiko egia delakoz. Soinua eta kantak erotik aterako, aurren arkameluak eragotziko uso eta galeperekin ez jostatuko. Haropari kanpoan aska eta erreketan ez surituko. Emazte miskinen jantzirik sastreak ez gehiago josiko. Modako katalogoak ere botako. Zioten talibanek Afganistanen. Gerostik betiko gerrak eta beste guda batzuk ere izan ditugu. Eta oraindik ere talibanek notizia ditugu. Munduak segitzen du biraka. Eta atxaren poesierain ale behi bat izan da uhtero. Uhtero, endaian txikitatik biztiden aurreile ahkotxak. Aztu du pahte. Jaz azkenekoz. Bidaiariari. Kenneth Guaitiri. Itsaso zabalera behatzea maite dut. Mugimendut tektonikoen lekuko diren itsas ezponda izutuetarik mahen estetika gaur abenduaren amarra kostai iluna euri zapainak uinen eh lehtse leghita agun zirimola gaur abenduaren amarra itsasoa sienako lur earen kolore tapatua den izialdura eldu goiti itsasorain Itxaso inoetarik. Egiaren tenorea, hemen golekuak beren oroitzaz ustuak izan baitira, alegiazkoa, azalezkoa, baita hemen kontadena. Itxasbaztareko eta uartetako kartografia poetiko baten bila nenbilen. Ipar Atlantikoko bazterren kokatzeko. Aspaldiko liburu eta mapetan entzartu memorioaren vibratzeko. Bidaiaria bia hitzetik iragaten zen eta mintzatu nintzaion. Eskotia desertan soztua. Pirinio bastaheta bizi izana zen. Aspalditik orain ahmorikan kokatua. enekin eneki hituen Torre Capitain kartografoak Egin Txinuako pikatak eta itzuli eta Sartaldeko portuez osatu zuen itsaso liburua. Bizkaitarra ja, deitua zen Juan delako saipatu zidan etaren munduko karta. Esploraziore jaiki batek bere bideari bakardadea sari. Joan baino lehen bidaiariak hau zuen. Ibiloh ahgis betea den utxandi horretan Eta legajean galduak diren leku guzti horiek, esto guzti horiek, atxik gogoan. Mare inco incognita. De la nova terra, un turbo a aperkose del leno ilpromokanto. Trevolte ilfejira kontutte lakue. A la cuarta eleba es la popa insurso ala Hora, ire inju, kon altri pi piake infinkar imarzo so fuzonrat noia hiktu ze. Danteren testu bat da eta nere italiera ez da ona. Baina ona bere poema burengo poemaren mari inkognita. Ulises zaharra badoa berriz. itaka auruntzen ari, herkulesen zutabeak ditu jo mugak. Bururatu nahiko nuke lehen hasi asibidaia, onziak ahankaka mediteanoko azken mugetara eltzen, gibraltareko itxasahatean sartzen. Nekez, uzten eskuinetik sebila, iragaten septa. Oksidenterantz ekuatore aldera doa onzia. Ehe poski, ego hemisferioko izahak agertzen eta ipar hemisferiokoak Itzaltzen diren lekura. Itxaso muga gibeleratzen ari beti. Bostia beti iragaiten jalgitzen ohduan mendik luna. Luh behia, zirimola kajapatzen ohduan ontzia et eskifaia. Itxasoa gainera zaie etxi. Ondoratuta sahtaldetik dira. Itxaso sinean behera badoa ontzizaha. Itxasola beltzean. Ondoratu... Ate.